Душа його переймалась щемливим співчуттям до неї. Хотів би сказати дівчині щось втішливе, знайти слова розради, зняти з душі тягар. Бо ще варто так убиватись за тим, хто рідному батькові віку вкоротив, а потім і собі. То совість власна йому такий винесла присуд. Одначе нема слів, нема таких ліків, щоб на рану серця прикласти. Краєм ока помітив, що повіки їй набрякли сльозою. Торкнувся їй рукою плеча, мовив стиха, «Не плач, дочко». «Я не плачу. Тільки ж чому це в мене так воно почалось?» «Кожна інна людина може осиротіти, осамотнитись, але занепасти духом вона й тоді не має права. Гартує людину й самота. І знову мовчали, вдихаючи терпкий запах моря. Стежили за кигиткою, що все кружляла, викигікувала у вечірнім повітрі, то віддаляючись, то знову наближаючись до них. Море вже тонуло в присмерках. І ніби без всякого зв'язку він розповів їй про Стромболі. Є такий вулкан вічнодіючий Стромболі. Моряки називають його Маяк Середземного моря. Хоч яка всюди темрява, а він ніч крізь ніч червоніє з під хмар. Хай там що, а він собі жевріє, і небо жевріється над ним. Може, десь там оце наш Оріон якраз проходить. З хлопцями-практикантами, мимо того стромболі. Спитайте, і не скажу, до чого це воно згадалось. Ну, мабуть, пора нам. І не піддавайся, дочко Журбі. Ти ще молода, ти ще свою долю знайдеш. Вони підвелись, рушили верхнім берегом, Понад обривчиком в'ється стежина. Попереду комплекс уже заряснів вечірніми вогнями. Йшли обоє в задумі, і все далі відступала в присмерки чорна колода, на якій вони щойно сиділи. Танула, розпливалася в тінях піщана пагорбина, поросла гірким молочаєм Кураївська дюна джума. Взимку в Кураївці лютував Гонконг, не минула й цього віддаленого від міст узбережжя епідемія грипу. Кажуть, вітром його навіяло звідкись. Радіо доносило тривожні вісті. Передавало, що це лихо повсюдне. В країнах Європи повалом валить людей. У Римі, і в Лондоні, і в Парижі лікарні переповнені. На час епідемії закриваються школи. Люди мруть тисячами. Інна була у відчаї. Нема ще проти Гонконгу достатньо ефективної сиворотки. То тут, то там у лабораторіях виявляють нові й нові різновиди вірусів. Збудники, яких ще вчора не було, сьогодні ширяться невідворотно, швидко, з підступною загадковістю. І хоч вірусологи світу ламають голови над цією проблемою, нібито цілі інститути працюють, б'ються в пошуках однак чогось радикального ніхто поки що не запропонував. Доводиться обходитись сто разів відомими порадами, найпростішими засобами, які здебільшого, коли й дають полегшення, все-таки не вбивають вірус повністю. Він розгулює в крові, доки організм сам його не переборе. Бігала Інна на виклики по хатах, бачила односельців, що вилягають цілими сім'ями, немовлят, що горять у високих температурах. За дітей особливо переживала. Вони переносять вірус найтяжче. Колола, роздавала таблетки, хоча тут же й застерігала. Старайтеся хімії уникати. Пийте та пийте гаряче. Якомога більше чаю з липою та медом. А вірус тим часом ніби глузує. Хапає та валить все нових і нових. Та ще ж біда з цими кураївськими пацієнтами. Зовсім не дбало ставляться до її припасів. Надто ж оті крутоплечі гартовані механізатори. Вони не вважають хворобу серйозною. Нежить, мовляв, завжди була на світі. Щойно горів у температурі, а як тільки трохи йому полегшало, вже цигарку в зуби й до майстерні. Оскільки ж хворобу не вилежав, то його валить завдруге, та вимордовує ще дужче. Траплялися випадки досить тяжких ускладнень. Якось у медпункт з'явився Чередниченко. Він відгрипував одним з перших, під час наради десь прихопив. Хотів знати дані про кількість захворювань у Кураївці на сьогодні, та коли можна сподіватися спаду цієї стоклятої пошесті. Серед розмови Сава Данилович раптом підвівся, підійшов до Інни, «Щось ти дуже розпашилася, медичко. Не подобаються мені твої очі!» І торкнувся долоною чола. «О, ти і сама гориш, інших повчаєш, а сама на ногах вирішила перенести. Не нам таке геройство!» І того ж дня прийшла їй на підміну Варвара Пилипівна. Вона теж відгрипувала одночасно з мужем, як він каже, синхронно. Інна була вкладена на постільний режим. Лежала вдома в жару, коли подруга, дівчина з пошти, принесла їй листа. Археолог озвався до Інни із Чіттагонга. «Це ж та ваша дівчатка золота Бенгалія!» Закликаний до армії потрапив на флот, і ось тепер розчищає фарватер, що весь іще там захаращений блокований потопленими суднами. Завдання наших моряків — відкрити до порту прохід, так звані «ворота життя». Досвід аквалангіста йому аж де знадобився. Працювати доводиться в неймовірно складних умовах тропіків, найгірше, що температури високі, і в воді, де працюєш, ніякої видимості. Суцільна каламуть, ріки наносять багато мулу, Ось так він живе, кує світову солідарність посеред надій і життя, як писала колись Елінка Теодора. А те, що казав Інні там на фортеці, все залишається в силі. Він хоче, щоб вона знала про це. Кохав і кохає, і не приховує цього. Кричить про це із свого скафандра на все каламутне підводдя тропіків. Ніби з іншого, з ірреального світу озвався до Інни цей голос. Десь ніби за крутими перевалами Зосталась та Овідієва фортеця І місячна тріпотлива доріжка в морі І цей археолог з його палкими освідченнями. Дощ тут із снігом, чи сніг із дощем? А він от спеки знемагає в тропіках, пробирається, мов, чудисько якесь у костюмі водолаза в непроглядній скаламученій воді серед громадова чужих потоплених суден. Нереальне, все нереальне пливе-напливає їй перед очі. Сивою каламуттю та грипозною жовтизною заволікається світ, і сама вона вже ніби занурюється в якісь важкі, невилазні води тропіків. Часом, коли хвору зморює напівсон, привіджується їй рептилійка, схожа на ящірку. Маленька, напівпрозора, аж нутро ще видно в ній. Бронтозавр у мініатюрі. неначе сидить на шафі і дивиться звідти, як ти б'єшся в гаряці. Така ж, як і та загадкова, що з'являлася в Вірі Костянтинівні в наметі Червоного Христа. Не знаєш, отруйна чи ні, і як поведеться, і щось є в ній, наче людське. А потім і сама ти вже там, звідки вона, звідки цей несподіваний лист. Роздаєш комусь ковдри червоного хреста та згущене молоко з цукром, якісь таблетки даєш малим бенгальчатам, а хмара москітів висить над тобою, і так жарко! що ти задихаєшся в протимоскітній сітці. Парком лосно і жовкне світ, і голос чийсь ледь долинає крізь товщу каламутних вод. За час грипування не раз інні в напівмаринні крізь реальний світ із дощем за вікном постане тропічний той тагонг і образ туманної людини далекої вірної що ходить у скафандрі по дну серед акул, обстежує заволохатілі напівзамолені судна. У Чередниченка під час епідемії клопотів ще побільшало. Людей звалює, а діло не жде. Поля тримаються під постійним наглядом. Мало не щодня голова й сам виїздить, і агрономів та бригадирів ганяє, як найретельніше стежити за станом оземини. Ведуться різні виміри та заміри, ставляться діагнози, визначаються площі, яким найперше треба давати підживлення. Жадібно ловила Кураївка по радіо зведення погоди. Коли радіо обіцяло на сьогодні хмарність, протягом дня віршувало знову вітер з дощем та снігом, то механізатори приймали це як подарунок, і бухгалтерія веселішала і Чередниченко аж сміявся у своїм кабінеті. «Те, що для інших слякотнява, для нас манна небесна, ха-ха-ха!» Невідома дикторка, мабуть, не чула цього сміху, не здогадувалась, що навіщований нею дощ із снігом для когось може бути радістю, бо коли вона це передавала, то голос їй ставав якийсь вибачливий, зніяковілий. А коли це був диктор, то він, навпаки, впадав у явно фальшиву бадьорість, похмуру негоду підносив слухачам так, ніби обіцяв день сонячний та погожий, щоб не навіяти песимізм, і ці старання весели чередниченка також. Бач, як виспівує, яким медовим тоном підносить слякотніву цей обласний прикрашувач дійсності. Крім усіх інших клопотів, не давав Чередниченкові спокою ще один. Носився з ідеєю поставити навесні в Кураївці пам'ятник Плугові, тому давньому, ще Комнезамівському, яким колись була прокладена перша колективна борозна через Кураївські поля. Оскільки ж Плуга такої марки в Кураївці не збереглося, Розпорядився Чередниченко шукати по всіх усюдах, перепитати у сусідів, але знайти неодмінно. Вимуруєм п'єдестал на видному місці, отам, може, на скіфській могилі, і піднімем його, той наш перший, ще однолемічний, на належну висоту, розпалював він уяву своїх однодумців. Танки на п'єдесталах стоять, і Тачанка, і Катюша, все добре, все заслужено А плуг Він теж вартий честі народної Отже, приїздіть Побачите з часом у Кураївці Плуг на п'єдесталі Зима як зима Кожна стеблина степова Поблякла, присіла Майже нічого зверху Тільки там у Чорнозимах Повно коріння Переплелось і Аврорине, І Тюльпанове і старе, і молоде. Все надбережжя в цей час це, власне, коріння й коріння, вузли та вузлики життя. Хотів би мати Чередниченко такий рентген, щоб просвітити наскрізь свої поля, в глибинах побачити оте переплетене вузлами коріння, з якого все починається і квіт, і колосок. Поля обнадіювали, Стан хлібів був чудовий, озамина на всіх площах жива, ніде не повимокало, ніде не порвало коріння сухими морозами, таких не було. А радіо день за днем обіцяє якраз те, що треба, то сніг із дощем, то дощ із снігом. Набирають, сотоють щедру вологу чорнозими, і навіть у негоду кущаться під мокрими снігами. Густо зеленіють добре закорінені пшениці. Часом вийде Чередниченко до посівів, стане край поля, і, нахилившись, вглядається, вистежує, як навіть і в цей із добрим морозенком ранок пробивається зелений вістрячко крізь пришерхлий сніг, пнеться з глибин зими чудо й щудес, тендітна стеблинка. Голка зелена вилазить, утворивши сама довкруг себе кругленьку полоночку. Адже стебель це живе, мабуть, має якесь і тепло, бо холод снігу отступив від нього. Пагінчик, мов би, створив тут свій мікроклімат, прохукав у снігу цю дірочку отвір. Просто неймовірним здається, як цей пагінчик життя продерся крізь панцир зими. Пробивсь із небутності. Так сама сила життя зеленіє довкіл у переміж снігами. І як тільки сонце, проблиснувши, Одним лизом злизне з полів снігову кашу, Вже як тісто парують поля, дихають теплом, Все живе кличуть «Рости». Повертає на весну, Сонце далі частіше вибродить із-за хмар, І тільки освітиться степ, тільки пригріло на годину чи дві, одразу й задзвенить угорі десь біля самого сонця Жайворінча. Виявляється, сміливо якесь залишалося на зиму, ризикувало, не відлітало в Замбію. Зате ж і зустрічає найпершим свою блакитну степову провисінь. — Давай, давай, — гукне Чередниченко вгору, — якраз тебе нам для повної гармонії треба. Світлішатиме і світлішатиме повсюди, І так аж до тих днів, Коли від краю до краю Заясніють Кураївські небеса. І виявиться на радість хліборобові, Що нічого цього року не вимокло І не вимерзло, пересіву не буде, А сонце робить своє, Поля густо вруняться, І ось уже червоно-весело Запалахкотіло в заповіднім степу то розкрились, заквітували до самого моря немрущі скіфські тюльпани. О ті шахтарі, що мали прибути сюди, уявлялись тасі-штукатурниці, теж ягнечові родиці, хоч і далекій, майже міфічними людьми, велити, гіганти, Праця, яку вони звершують, така, що, мабуть, і немає зараз важчої за неї. Десь там, у глибинах, у темних надрах, на кілометри потяглися їхні підземні дороги. То ніби інший світ, світ відваги і битви щоденної. Щоб там бути, треба витримати, треба мати особливий гард, треба бути таким, ну як... Оцей Ягнич Андрон Гур'євич. І коли серед цього, що не зовсім завершеного комплексу, з'явився на весні перший шахтар, прибулий з профспілковою путівкою, Тася була вражена тим, що він і справді чимось був схожий на Ягнича Оріонця. Може, статечною стриманістю, може, цією неквапною ходою та якоюсь густою, мовби спресованою силою що запас її ще не весь видно вичерпався. Почувалась вона в осадковатій постаті старого шахтаря. — Так оце ви із самих надр, — зацікавлено розглядала дівчина-прибульця, його поране глибокими зморшками обличчя, де борозні пов'їдався вугільний пил. — І не страшно вам на тій глибині під землею? — Звичними, дочко. До сього звикає людина. «Треба ж комусь рубати вугольок. Рік рубаєм і десять, і двадцять. А зверху над нами степ ковелую та воронцями цвіте. та вони кони бігають. Бо якраз над нашими штреками конезавод. Молодняк вигулюється. — Чути, як і коні тупотять? — пожартувала дівчина. Коні, сонце і квіти — то десь далеко, дочко, то як на небі. А близько над головою темна порода іноді полускує. Жах! Шахтар тільки посміхнувся над її жахом. Роздираючись, нагледів мозаїки на фронтоні першого корпусу, де шахтарська дітвора зустрічає квітами молодих вибійників у робах. Дівчатам-будівельницям, що оточили шахтаря, кортіло знати, як він оцінює їхню роботу. Може, виявив, які дефекти? Але прибулець не вдався до критики. Видно, був з людей великодушних. Навіть підхвалив дівчат. Постарались, мовляв, отакі світлі, високоверхі корпуси звели на голому пустирищі. «Ще ж басейн вам буде, і кафе з музикою, з сучасними танцями». — Це якраз для мене, — посміхнувся Шахтар, — бо щось давненько не танцювалось. У наступні дні почали з'являтися і інші з путівками. Були серед них не тільки Шахтарі похилого віку і задавненими своїми селікозами, а й такі здоров'які, що йому тільки дай кия в руки, то він і про обід забуде. Цілоденно ганятиме по тому більярді. Повернеться додому, спитає жінка, яке там море, а він і моря не бачив, самі киї, кулі та лузи перед очима. Ягнич одразу якось зійшовся з тим першим прибулим сюди шахтарем. Люди робочі, вони порозуміли співслова, тлумача їм не треба було, бо між людьми такого складу та досвіду саме життя стає тлумачем. Лайба на шахтаря справила враження. Власне, від старої лайби тепер тут мало що залишилось. народжена з брухту, судно за зиму ніби підросло бортами, ніби піднялось над самим собою, набуло інших, мов би, плавкіших та обтічніших форм. Як і мислилось, постало оновлене до основ, обшите червоним, чи під нього імітованим деревом, оснащене умовними снастями та колесом стерном на горі, з гарматами, що стирчать із бортів у всі біч, з кетягами, пофарбованих у чорне, якірних ланцюгів, та міфічною, вирізбленою з білої яворини, русалкою-німфою, оксенова робота, розіп'ятою за давнім звичаєм на носі корабля. Русалка властів'їній поривності, мов би, вилітає з грудей корабля, лише на мить застигла в польоті лицем до моря, вся в вперед. І саме судно, ніби затаїло в собі рух енергію, здається, осьось -ось підніметься разом із своїми якорями та русалкою, рушить у море на зближення з невидимим величезним буруном. Ні, не впізнали б ребкомбінатівські господарники своєї списаної в металолом промислової одиниці, яку так переінакшила у дивній шати небуденності одягла ягничева фантазія. Новий ягничев друг шахтар, що десь там під заповітним степом, під конезаводом його штрек, хоч і не вважав себе авторитетом у морському ділі. Проте одразу втямив собі, який тут обсяг роботи був виконаний. Скільки зусиль докладено, щоб, почавши майже від нуля, здійснити задум, продиктований новим призначенням судна. Та й мало хто з будівельників уявляв тоді, коли лайбу сюди притягли та поставили на вічний якір, якого образу вона набуде після перебудови. Власне, образ її уявлявся тоді кожному на свій кшталт. На Джбудові вона поставала в однім вигляді, а виконрубові, скажімо, в другому, а Ягнич уже тоді, видно, бачив у своїй майбутній дитині щось третє, тільки його уяві підвладне. Знав, що постане, а яким воно буде в деталях, і як приймуть його витвір, чи викличеться захват, чи, може, глузування та осуд? Спробуй вгадай наперед. І ось аж тепер відкривається людям твоє заповітне. Хай, може, й не довершене, а факт прикрасило берег. Щогли стрімко височать, обсновані снастями. Драбинки канатні збігають аж до верхівок щогли. На носі на кормі ліхтарі з чорного металу старовинної форми. Під таким, може, йшли в океан давні каравели серед розбурханих ночей, ночей невідомості. Збоку судна — трап. Поручні його — з товстого Манільського каната. Теж ягнечева робота. На судно ягнеч ще й зараз, поки що сторонніх не пускає, довершуються опоряджування роботи. Одначе від шахтаря перепустки питати не став. З морською гостинністю запросив його ступити на судно, хоч тут, як бачите, ще не зовсім прибрано, ще не все доведено до повного ажуру. «Тільки цур», — попередив він шахтаря, — «про хвороби ні слова на судні. Є таке неписане правило моряків. У тих, хто в шахті, теж є чимало своїх прикмет. Де небезпека, там і прикмети». З перших кроків їхніх оглядин стався для Ягнича зовсім непередбачений конфуз. В одному із закапелків судна на вузлуватім килимку, що його власноручно вив'язав Ягнич з обрізків каната, купа з'їдень чиїхось. огризки ковбаси, шмаття газет, консервні бляшанки з недоїданою салакою. Шахтар, правда, нічого не сказав, Людина чемна, але ж помітив, і цього було для Ягнича досить, щоб жарко йому стало від сорому. «Кандибенка сюди!» — гукнув він у глибину судна. З'явився хлопець у комбінезоні, досить охайний, з виразом на обличчі, незлобивим, трохи насмішкуватим. «За вашим викликом!» — і навіть зробив у повітрі бублик рукою. Тобто спробував козирнути. — Твої з'їдені. Салака оця. — А що ж нам їсти? Рибця нема, оситрини теж. А за ікру вже й говорити нічого. — Підбери, а не потякай, — стримуючи лють, наказав Ягнич. — Докривти підбери. — Отак не смітити на судні. — Не дарма я хотів тебе невтєпного ще три дні тому списати. Хлоп'яга ще тупцявся, сподівався, видно, що бурю вдасться пригасити, але під невідступним поглядом Ягнича таки заходився нехітьма підбирати рештки обіднього бенкету. Тепер куди це накажете? запитав насмішкувато. Ягнича це ще більше розлютило. Далеко неси, аж так, щоб і не видно було мені тебе, і на очі мені більш не навертайся. Пішов, похилитав хлопець із своєю ношею. І хоч послухався, ягничеві проте настрій було зіпсовано. Він зблід. Шахтар змушений був навіть заспокоювати його. Та не реагуйте ви так. Як на все зважати, нервів не вистачить. Нелегко було зараз розважити Оріонця. Його все, що видно, пекло кандибенкове нехлюйство. Звісно, для такого жевжика Ягнич смішний, і робота твоя смішна. Звихнувся на забавках моряк позаторішній. Та, може ж, не всі так думають? Шахтар. Ось хто, виявляється, здатен був оцінити його кількамісячний труд. Всюди дерево, мідь та латунь, і все нестандартне, не наштамповане а більше ручна та яка вмілицька робота. Тільки приахкував та прицмукував шахтарський контроль, оглядаючи в'язані з каната килимки, міцні з дубового дерева збиті столики, а коло них замість стільців нарізані з суцільного дуба кругляки. Всі річні кільця можеш на них розгледіти. З кутки висняться бочечки дубові. Уявляйте, що з ромом. На їхніх округлостях вирізані груни виноградні та веселі лев'ячі пащі. Ілюмінатори з різнобарвного скла, мов вітражі, створюють незвичне фантастичне освітлення, мов би потрапив до якогось замку, а для ночі над головою знову ж таки куті з чорного металу візерунчасті ліхтарі на взірець старовинних.